Tämän minä olen puhunut teille, ette te loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta, ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Mutta minä olen puhunut teille tämän että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on lähettänyt minut, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen puhunut teille tämän täyttää murhe, teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolusta ja tule teidän tykönne. mutta jos minä menen, niin minä lähetän hänet. Teille. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen, isän ettekä te enää minua näe, Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi sitä nyt kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän julistaa teille tulevaiset. Hän on kirkastava minut. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Vähän aikaa, niin te ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen, Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille, Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut, ja minä menen isän tykö. Niin he sanoivat, Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo, Vähän aikaa, emme ymmärrä, mitä hän puhuu? Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heille, Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin, Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava. Minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan julistan teille sanomaa isästä. Avonaisesti, sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isä teidän edestänne, sillä isä itse rakastaa teitä. Sen tähden, että te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä, minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen isän tykö. Hänen opetuslapsensa sanoivat, katso nyt sinä puhut avonaisesti, etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan kysyy sinulta. Sen tähden me uskomme sinun lähteneen Jumalan tyköä. Jeesus vastasi heille, nyt te uskotte. Katso, tulee hetki, ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan ole yksin, sillä Isä on minun kanssani. Tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman.